سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لصدري ويسر لعمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء از حضر یعقوب بل موت از قال لبنیه ما تابدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله ا واحدا ونحن له مسلمون. تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ أَمَّا كَانُونَ يَعْمَلُونَ دوے محساد سور بکر شروعا او دا مون ویلیو چې په دې حصې کې اسواد درې سالت او پاګي باندې نه اعتراضات او داغي جوابونه مخکې سبا کونو کې و اعتراضونه پر سالت باندې ذکر شو او دا مون ویلیو چې دا او داتم اعتراض ترمنځه واقعد ابراهيم عليه السلام د درو فدو د پارا اول بیت الله جوړ شو د پارو د توحید نو تاسو وله د توحید خبره نه منی انکار کوی دویم دا پیغمبر په دعاء د ابراهيم عليه السلام باندې راغله تاسو یې خلاف کوی او درې مخبره توحید د ټولو انبیا او مشترکه مساله دا نوولې نه معنی دوه فائدې د ابراهیم علی السلام کې مخکې ذکر شوې یو په ازیر فائبراییم القواعد من البیت سرا چې ابراهیم علی السلام دا الله درزاده پاره بیت الله جوړ کو او دیم دعاوو کاش ربنا و واس فیهم رسولا منهم الله د دې بشان دې په دې کې او پیغمبر راولېږي نرانې سبا کې ام کونتم شهدا اعز حضره يعقوب الموت په دې کې اغدرې م خبر اله اشاره کوي چې توحید د ټولو انبياو مشترکه مسله ده نو تاسو یې ولې نه منئ توحید ولېږي د الله یو والتا لا اله الا الله دا توحید ده او محمد رسول الله دا سنت دی یعنی ده کلمی دو جزو نه دی یو الہیات چې د الله نه سوا بل څوک لایق ده عبادت لایق ده جزای مالک ده فیدی او ده نقصان نشته مگر یو ولاده او د جون ټولې خوشالۍ جي دی اده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې دی اُس دیزه نا چو قرآن بیالِ مسلامو په وخت د مرک کی هم ددی مسلی تایید کرده ده او دا بیان کرده ام کنتم شو حدا آیا وی تاسو موجود حاضر کلا از حضر یعقوب الموت کلا چی حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا علامات دم مرک چی مرک واقعی شی بیا و سڑے خبر نشی او هغه ځان بو شو چې اوس د دې دنیا نه سفر کول دي خپل اولاد راجمه کو او اغیت وی اس قال لبنی هی بچو ته وی ماتا بدون مم بادي زګر دنیا له لارشم زو وفات شم نو زمان رستو بتازو د چا عبادت کوي په کومه طریقه به عبادت کوي نو اولاد سوې قالوا نعبد الهك مب عبادت کو د هجت رواسته تا چي عبادت کولين د الله و الهه ابائك او هجت رواسته د پلار چې د ابراهيم عليه السلام کوم الهو الله رب العزت داغي عبادت وکاو او د اسماعيل عليه د اله او د اسحاق عليه السلام د اله وګور خپل پلارا یاد کړل آبا اکا دازگه ہوئی چه خا عمل کې د پلار او د نیکه تقلید کول پا کار دی ستا پلار یو نیک عمل کرده او خلقو لیمشل راہ ده نو خلقو تا غبیا بیا هوایا زما پلار دا کار کرده ہو او زداغی پلار بسی روانه ما یعنی ستا پلار ده فلاح بهبود کار کرده خلقو لیم قرآن خیل ده بلده نیکه کار کرده ده مدرسه جوڑا کرده جمعاتی جوړ کرده ده طالبان ل ظایف مقرر کړي دي نو په کار دا چېته د خپل پلارار تعیدو کې ها د او سړی پلار دی هغه پهغلتته لااربانې دی نو هغه تکلیدي مضموماغ نه دي کول په اولو او وله کا نه ابا هم لا یا کلونه شيلا هدون کوآ ووي اگرګ دد پلاان په هبانې نه پوهږي نو هغه پلار چې په پوه کي نه هغه پسې تل نه دي په یا سور امائده که اللہ وی اولو کان آباؤم لا یعلمون شیعن و لا یحتدون کتا دید لاران علم و سرنی اونو و تصمالارم معلومی نو دیگو بسی ویلی جی اس چونکه دی ابراہیم یاقوب علیہ السلام خاندان دا پیغمبرانو خاندان دے یاقوب علیہ السلام پیغمبر لاری ابراہیم علیہ السلام پیغمبر زوی عوروری اسماعیل علیہ السلام پیغمبر اسحاق علیہ السلام پیغمبر او اولاد او دوی ج مونږ به بندګي ستاده الهه کوو بلار ستاده الله عبادت کوو مونږه ابراهيم عليه السلام دره عبادت کوو مونږه اسماعيل عليه السلام دره عبادت کوو د اسحا کري السلام بگو او د ریټولو اله سو اله واحد کار سازو الله او د لا اله الا الله د اول نتی شروع شوي د لا اله الا الله آدم صفيه الله مثلا د توحید چې لا اله الا الله ادم صفیح الله بیا لا اله الا الله نوح نبی الله لا اله الا الله نوح نبی الله څنګه چې رسالت دور بدلیږي نو د پیغمبر نوم بدلیږي وسره خو اولنی مزبون د لا اله الا الله هم بدل شوی لا اله الا الله ابراهيم خليل الله لا اله الله موسا کلیم الله لا اله الا الله عیسی روح الله او لا اله الله محمد الرسول الله نو دکلمې دې د دویم چوس خو بدل شي ویل چې کم د رسالت ته خلا اله الا الله د دنیا د آبادې دونمخ کی او تب دنیا دورانې دو پورې ومونکه کلا اله الا الله اېدا نه بدلی او که صحیح مانو کته وې چې لا اله الله از د کوم من از د کول ولا شرطه دا ټول قران دا الحمد لله الف نوالي دا و الناس نه پوری دا صرف د لا اله الا الله ترجمه نه کوي چې الله هرڅ کول شي او مخلوق اې سم شي کوله نو هغه ورته زګوي چې نعبود الاهکا بندگی به کوم استاد الاه استاد حاجت روا استاد بلار حاجت روا چې ابراهيم اسماعيل عيسى عليهم السلامو الاه واحده او دا ټول حاجت روا سکو يو والله وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او موږ یودي الله لا غړ کې خدونکي ینه زما مرضی کا هر سي خزبده اسلام بابندما او مسلمان ويم دی دا مصمم اراده والا بخیر ارادي کولوالا کامیابی کې بتا اعلی چستا مصمم اراده زکه الله وي ادخل في السلم د سر دا یوختو نوواله د خپل د نكونو بولټور اسلام کننوزا دا نه جک مستا میټا میټا مېرې لي او کڑوا کڑوا ترې لیه نا چې سم میټا میټا مېرې لي نو کڑو اومه د پارا کنا اسلام کی چستا د مرضی کم حکومت دی تا د پارو کستا د مرزه خلاف تی نو غمتا د پار پټولو بو عمل کی الله او نه نو له مسلمون اغه وي مونږ دی الله له تابیدار اللہوی تلک امتن دائیو تولگیو انبیاء علی مسلم او داغی بچی قد خلط چی تیرشیوی دی دا خلط مخستا سنائیو حقیقت تی لہاها ما کسبت دیتا بدلد اغام اللہ چی دی کڑی وَلَكُمْ مَا کسبت تُم او تا سو ته بدله د هغه عمل لچ تا کړی مطلب چې څوک کاری نو هغه بری نیک عمل کړه ده د نیک عمل پرچارې کړه ده نو هغه ورته جوړی کیږي ما او تا به عمل کړه ده نو هغه به جوړی کیږي سورې بن اسرائیل کې وراشی الله وي وكل انسان الزمن طائره في عنقه هر هر انسان له مده قیامت برز باندې عملنامه رجستره تختې په شکل کې غاړه کې د لاکټ پشان دی ویزان کړی دقدر کوشش کی داګه د لړ کول خنډ کیږي بنا عملنامه به تس روانه نو چاته به عملنامه په خیل اس باندې ملایوي او چاته به عمل نامه په ګس لاس باندې ملاوي سور حقق کې بيادتي خيصتا نقشه ذکر کئي فاما من او دي كتابه بييمينه فيقول ها او مقرؤ كتابيا چاله چي عمل نامه بخيله زبانه ملاوي نده بچي و هاي ها او مقرؤ كتابيا و زم امرغروف و زماره اشتهدار وزمار او او زم ما کلیواله او دوستانو را شي زم عمل نامه ولولاي وي اني زوننتو انهم ملاقم حسابيه دا يګنو چې زبې اورث کا ميا د حساب کتاب پر ځ باندې لکه دنیا کې ريزلټ و د لسم رزلټ وزي دوله سم وزي د سوار لسم وزي د اتم وزي نو سقسان په 52 او سفيل 20 خو په دې پاسو کې سو کاږي چې هغه اول پوزیشن کلاس کې هغه ستې هغه د اعلی مرتبه ورلړ قابلیت د دویم پوزيشن یې هغه ستې نو بیا وای چې دریم پوزیشن یې هغه ستې بیا د هغه نرستو وي پټاپ ټيم کې دې په لسم کسانو کې دې زموږ بچي دا د اعزاز یو خبر ہے سو کوئی زمازوی فس راگلے سو کوئی زماغ سیکن راگلے سو کوئی زماغ تل راگلے او نوروی نا زماغ بچے پا په کدے پا لسو کامیاب تدین و لکانو کدے نو کیامت گی بم دا نمبر 1 راگلے دے نو د بچے غوائی ها او مکر او کتابیا و خلقو زما ای زماغ عمل ناماو گورای جتا سوما تلی ونیوی ننمات عمل ناما په خیلاز بانے ملاوشی ویدا او قرآن وی وہو فی عیشت الرادیا دے بھئی پا جن دا خوش کې الله اللہ دی موند دا, دا خوش آلائی دا او دویم کس بھئی دویم پاٹی بھئی و اما من اوتی کتابو بشمالی ہی چالچی عمل ناما پا گس لاز بانے ملاوشو عمل نامی رجسٹر والا پا گس لاز ملاوشو نو ده اخلاړو تباشو ده وسوي حالك اني سلطانيه زما غ دلایل زما خبره زما او د جبا اغي حکار پرې خودو او بیا وسوي یا ليتني كانتل کاجيا هاي افسوس يزنوي او دا د عمل نامه منو ملاو شووي امن نامه اور دولي بغس لازمانه ملاو شو جهنم يانو نا فریشتې تاسو کوي ما سلككم في السقر څومره د افسوس مقام دی فریشتې ور و وو انسانانو جهنم ته سوان را لای ګناه موسوا لکه جیل ته کیدی لړ شي نو کېدیان په اوله تاسو کوي چې ما ماجی کا کاجی لالاجي بابا جی خریاس کی راغله نو کته ورته اغلاګی نیولې ما نو اړې ولا لته ور غیر خش به غیرت اغلاګی راغله کته ورته قتل میکړه ده 302 میکړه ده نو بیا به خلک عزت کوي د فلاني خان خریم او د فلاني وراره مان بیا خلک قال دګي ته بوسونه کوي جهنميان او نفرشتي تبوس کوي ما سلقه گمفساکر جهنم د سشي راو اسلای وجه جه سو جهنم دراله نو دیسوي لم نکم من المسلين یو خدا وجوات مون موز نکولو موز من نکولو بلما زون جهنم ترالو او دهم زمونګه ابداو مون غریبانان وبانه خوراک نه ګولو خپل مو بمړه خورا او جی طالب به ګوسه کې आवाज आवाज ګوځي فرارای خدای مو بخا مون بورته وی لا نه ده پخا خپل وناس روټي وخوري طالب له وی لا نه ده پخا او درم وکو نه نهوزو مع حین زمونږ په د خصو میفلونه ډیر خواو او دا د الله مافیو کې په نووي نه سربان دی چې وا او غ نهته به کور کوسې وی نه ماله په خیررالی هلته ب پلارارله کپ بیاېږي د به کوسه کې خلق هل د به خلک تازییت ته رواني د به کوسه آلته وخلق رواني چې را بلاري او فات شوی دی یتند چې بسرول شفقت لاس کې دما تسلی ور اور کما او دا به خذرانګې وړ دی به خو مې فلګول اړي دا ډېر د بیغرتوب خوان دی او دا مرسي چې اجراږي نه تي په پړو تالا او بهبل ځینی ساری قران وای د جهنم د قتلو غټلو غټه داده چې كنا نهو زمال حائزين مونږ به خو زو دا یو نیم سره په دې فن کې ډېر ماهرای زګه د دکار د اجراګانی اجراخذو کې خوشاله وي مدیمخذو کې خوشاله وي ته سړې سړوس رکینا ته سړې تووب زیوانی کینا د عزت په زیوانی کینا چې خلک د عزتو کې او چې نا ته ګورې چې سریبه کې چا جامې چولې او شنه به کې چا چولې یا د ډیرو چوبې سوچولي او د چا ويخت په کوم بډی پالر باندې جوړ دا خو هغه مدار جهنم لغتلو هغه سبب ده وکنا نهزما الهایز مونږ په خصوص سره نازو او کلجي ان شاء الله مونږ سورۃ توبه ته ورسو نه ته وګوري د دې منافق نه سرمن داشه وباسي نو په هغه کې الله رب ال عزت راټنواله ورکی نو ورته وای ورته وای ازیر لا شي ملخص رنګ خصوص سره کېنه دا کار به خصوص سره کې او موږ به اړشئ بل ټوکنا الګا توولي پردي کور تر وانه ورګ دیګو پردي سوقنيش ته ولي نشته ستا ب خويندې سو ستا ب ګي عمر دته خويندې نورې ټور سرشتانه کاکي نو څنګه ته ځي کوردا او دابه او دابه غیرتوب غنه خي الله دې په دې نوجوانانو باندې رحم وکي په ټولو کې دا مرض دی که مشراندي غي ځان الله ځان شر مولده که شراندي غي ځان الله شر مولده که امزولي دي غي ځان الله شر موله لوي سره وي دي بزن لزو سپينه وي ګيري خدای به کور غي ځان لکار ګوري ځبه د کور گورنر موږ سوکرا غي سوګنه دراغري خدای شپ موله خو زم بطقاري او یا ساده اي ي څنګه ته په دې سترګو باندې پر دې نور د ګورنور لستا غل بسګنو ګوري ز موhto له بیگا ویلو چې اسحات کرو اسحات ملې یا ها سودا دس بدستی ہے بدیلاس کوا بدیلاس ملاویږي دلته سودا لاس په لاس نو کشریت د خپلی لور د خپلی خور د خپل خزي عزت غواړي نو د بل د خور د بل د لور او د بل د خزي عزت وکا ستاغه به عزت مند شي په ختانه متهل او زمما شړې ته لاس ماچو او زبستا شالتا لازنا ما او اس که او سڑه دی اسمان د گو دی با برا تکانی تو که جی دی اسمان بای تکانی تو کم او با تکلشی زن لخ مخ لڑی از دکانی برا جی پا در اپور دی و ای دا سوار لسوکال مخ کی زڑی خبری که قرآن ویننا مسلمان شا کم عمل کې داغی جزا او سزا و ملاویگی داغی ایا رما ملاوی کی مل لم يرهم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس چا چاچ کشرانو پسر باندې د منی او د محبت لاس رانه کو مطلب دا چې پر دې بچی خپل بچی و نه غاڼلو یو زموند پختنو لاس رخی لګانې سره سرمونی سپینه جا خوخی دا نه چې ته هر جا تخفل بچی وې چې دا زما زوی لري چې مال هر یو سره د ماز بشانخکاری کسنگ زمان آزویده دا سمیدابل دی نو دا پر سل رحمهی که رازی دانا چه خیرن خیچن دستابه دیشی او چه رنگ نلخده تانگم آنگ رنگ که نو بیاستا دیر خواهده دی دا رحم که نرازی ولم یوکر قبیره نا زمان دا مشرانوی ایزتو نکو چستان مشر ده او تا ایزتو نکو نو, نو فلیس من دا زمانگ امتی نده نبی علیه السلام ما ایمان دیزان نشماری ذګ دنیا دی الحب لله والبغض لله چې موږ ممینه د الله درزاده پاره کوو او حسد او بغض بوومو د الله درزاده پاره کوو نو د اغه اغه صفات ذکر کای لا ها ما کسبت ولکم ما کسبتم تاسو له تاسو د عمل او دای له بدل د دا, دا, دا عمل دا ولا تسالونا اما أم كانوا يعملون او تپوز بہنش استا سنا فباردہ دا اغید عمل کی جدی فلانی عمل ولی کولو تانا بستا د عمل بباردہ کی تپوز کی گئی وقالو او ویل بدی کونو هودن او نسوارا تحت دو ویل بدی شئی یهودیان یا نسرانیان نتاسو ببسملار شي قلت وردوایا بل ملت ابراہیما حنیفا بلکه تابیدار شهید دین د ابراهيم عليه السلام آغ ايراهيم عليه السلام حنيفا چي ولالو په او رد شرك اون کي او ما كان من المشركين او نوغه د مشرکانونه نور دي باغ خلقو ګو جې ابراهيم عليه السلام خو سپور له سجده کړو وا قولو بلک و آمنا بالله موم ایمان روڑے پالاواندی ایمان بالله موږ موږ ایمان پاللابې وما انزل الينا او به کتاب چې موږ درالې غري شوې وما انزل على ابراهيم او موږ ایمان دې په هغه صحیفو باندې چې نازل شوې ابراهيم او اسماعیل عليه السلام او اسحاق عليه او يعقوب عليه السلام, السلام ته او داغه موجوده و وما اوتی موسا او زمون ایمان دې به هر کتاب باندې جوړ کړی شو موسی عليه السلام ته او عیسی عليه السلام ته وما اوتی النبیون او هغه جوړ کړی شو نور پیغمبرانو ته من ربهم د الله طرف نام لا نفرقو مونږ جدائی نراولو بین احد منهم د یو تند دی پیغمبران اونا په ایمان کې زمون پا ٹولو ایمان دی جدا دا اللہ پیغمبران دی ونہنو له مسلمون او ممیو دی اللہ لا گردن کی خودن کی بیا گواری ام کن تم شہداء تاسو حاضر موجود از حضر اعقوب الموت حاضر موجود الموت کله چې حاضر شو یاکوب علیہ السلام ته علامات د مرګ اذ قال لبنی هی کله چې وی بچو تا ما تا بدون ممبادی زما د مرګ نرسته به د چا عبادت کوي قالون او ال دین نعبود الهاکا مونږه عبادت کو استاد ال استاد آیت روا والها ابائک او ال استاد پلار استاد مشرانو چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام الٰحا واحدہ عبادت کوونکو کار کارسازداري کیو او ونهنو لهو مسلمون او موږ یدي الله لا غاږی خودنګی تلکا امته الله وی دغه یو ټوله او قد خلط تحقیق سر تیر شو لحاما قصبت دید بارا برلد آغا عمل جدی کری و لکم ما قصبتم او تاسو لبرلد آغا عمل جدی تاسو کری ولا تسألونا او تبوز بون قدش استاسونا اما کانو یاملون پا بارد آغا عمل جدی کولو وقالو اول بدیکونو هودن او نسوارات تحت دو شئیه هودیان یا نسرانیان نو بسم علارب شئی تورتوایا قل تورتوایا بالملت ابراهیم حنیفا بلکتاب دار شئی ده دین ده ابراهیم علیہ السلام چو ولانو پتوید او رد ده شرکون کے او ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو ناا قولوا آمنا بالله ومن إيمان روډه په الله وما انزل الينا او بعالج کتاب چې موږ نازل شوې دي او هغه چې نازل شو ابراہیم علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته اسحاق <تصفيق> علی السلام ته او یاکوب علی السلام ته والاسبات اولاد داږي ته وما اوتی موسى او اغه ګټال جوړ کړې شو موسی السلام له تورات او عيسى عليه السلام له وما اعطي النبيون او اغه جوړ کړې شو نورو بيغمبرانو ته من ربهم د الله د ربنا لا نفرقو ممجدائي نراغوالو نراغوالو بين أحد منهم فمن ذيو قصدرين بإيمان كي ونحن له مسلمون أمم دي الله ليتابدارا قافر الله ونا من حمد الله الحمد, الحمد. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا يا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا لا تزی قلوبنا وعدی ازحادیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر لی ولی والدئی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرد حسنا وکن عذاب النار رسول الله